Əl-Vaqiyyə Vaqiyyə, vaqiyyə surəsi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İdə waqa'atil vaqiyyə Vaqiyyə qopacağı zaman Ləysə li waqa'atihə Onun qopduğunu heç kəs dana bilməz Xafdafi O bəzlərini al çalcaq bəzlərin də ucaldacaqdır. İddar cətin Y şiddətlə titrədiiyi zaman busətin cibəlluubəssə. Dağlar parça parça olub ovxalandığı halanddığı əkənə təbə Və ətrafa səpələnmiş toz torpağa döndüyü zaman Və kuntum əzvəcən tələfə Siz üç dəstəyə ayrılacaqsınız. Və ashabul meymənətimə ashabul meymənə Sağ tərəf sahibləri Nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri. و اصحاب المشأمة فما اصحاب sol tərəf sahibləri nə badbəxt sol tərəf sahibləri as-sabiqun işlərdə öndə gedənlər ulaikal muqarrabun Cənnətdə də öndədilər. Onlar Allah'a yaxın olanlar. Nəyin bağlarında qalacaq kimsələrdir. Onların çoxu əvvəlki nəsillərdən. Az bir qismi də axırıncılardandır. Ələsulurim Onlar bəzənmiş taxtlar üstündə muttakiina alayha mutaqabilin. Qarşı-qarşıya əyləşib dirsəklənəcəklər. Yatufu alayhim Onların ətrafında həmişə cavan xidmətçi oğlanlar fırlanacaqlar. بأكواب وبأباريق وكأس مما عين dolu badələr, bardaqlar və qədəhlərlə. Əy söydəyun ondan başları ağrımaz və məst olmazlar. və fəkihatim mimma yəxeyrur Bəyənib seçdiyiləri meyvələr Və istədikləri quş əti ilə hərlənəcəklər Onları iri qara gözlü hurlər gözləyir Kəəmthəlil luhlu il Səbəf içində saxlanılmış mirvariyə bənzər hurilər. Əzəəən bimə kənu yəməlun Bu, onların etdikləri əməllərin mükafatı olacaq. Lə yəsməunə fiyhə və lə təəzimə Onlar orada nə boş söz? Nə də günaha səbəb olan söhbət eşidəcəklər. İllə qīlan salāman salāman. Sələmə. Amcaq salam salam sözləri eşidəcəklər. Wa aṣḥābul yamīn man aṣḥābul tərəf sahibləri. Nə xoşbəxt sağ tərəf sahibləri. Fī sidrin maḫdūd. Onlar dikansız sidr ağaçları arasında. Talḥin manḍūd. Meyveləri salxım salxı banan ağacları altında. Ẓillim mandūd. Uzanmış kölgəliklərdə. Wa Daim axan sular kənarında çoxlu meyvelər <gülüyor> tükenməz və qadağan edilməyən meyvələr içində <gülüyor> və hündür döşəylər üstündə olacaqlar. İnnə <gülüyor> ənşə'nə Biz cənnətdəki qadınları yeni biçimlə yaradacağıq. Onları bakirə qızlar edəcək. Qul ban atraba Ərirlərini sevən həmyaşidlər. Əzhabil Bunlar sağ tərəf sahibləri üçündür. Tullə tumminəl əvaliəə tullə tumminəl əxiin. Onların çoxu əvvəlki nəsllərdən bir qismidə axıncılardandır.ə asxa bu şiməlimə asxa buşimə Sol tərəf sahibbləri nabad bəxtr sol tərəf sahibləri bizə onlar qızmar yel və qaynar su içində qapqara duman kölgəsində olacaqlar la bu duman nə sərin nə də xoşa gələndir İNNƏHÜM KÂNƏU QABLƏ DƏLİKƏ MUTRƏFİN Onlar bundan evvəl Cah-Cəlal içindeydiler. Wə kānū yusirrúnə aləl xinthil azim Böyük günah işletməkdə ısrar edirdiler. Wə kānū yəkulúnə əidə mitnə və kunnə türaban və izaman ə əinna lə və deyirdilər məyər biz ölüb torpaq və sürsümü olduqdan sonra yenidən mi dirildiləcəyik Əvə, əbə, yaxud bizim əcdadlarımız dirildiləcəklərmi de ki şübhəsiz ki əvvəlkilər də sonrakılar da lamajmu'un ila miqati yawmin bir günün muayyan vaxtında mutlak toplanilacaqlar summa innakum ayyuhad sonra siz ey dogru yoldan azanlar haqqı yalan sayanlar Əkilon min şəcrin min zəqqum Siz mütləq zəqqum ağacından yeyəcəksiniz. Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız. Üstündən də qaynar su içəcəksiniz. Təşaribun şurben heym Siz onu susamış xəstə dəvələr kimi içəcəksiniz. Hadden uzuluhum yomuddin Bu onların haqq-hesab günündəki ziyafətidir. Nahnu xaləqnakum feləula təsaddiqun Sizi biz yaratdıq Bəs nə üçün dirildirəcəyinizi təsdik etmirsiniz? Akıttığınız nütfəni gördünüz mü? -ətum am Onu siz yaradırsınız, yoksa biz? Həqiqətən, biz sizin aranızda ölüm və Sizin arasında ölümü biz müəyyən etdik və heç nə bizim qarşımızı ala bilməz. Sizi oxşar ilə əvəz etməyə Və sizi özünüz bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmağa bizə mame olan tapılmaz. Siz ilk yaradılışı bilirsiniz. Bəs nə üçün dirildiləcəyiniz barədə düşünmürsünüz? Eferaytum ma tahruzun gördünüzmü? E an tum tazra'unahu am nahnu siz bitirirsiniz yoksa biz Lau ne sha'ul ej'alnahu hutaman biz isteseydi onu bir saman çöpünə döndərər siz də heyratə gələrdiniz və diyərdiniz İnna la muğramun Biz ziyana uğradır. El-Nahnu mehrumun. Daha doğrusu nimetlerden mehrum olduk. Eferəytümül məə el teşrabun. İçtiğiniz suyu gördünüz mü? Eəntüm ənzəltümuhu minəl müzniəm nahnul münzilun. Onu BULUTTAN siz endirirsiniz, YOKSA biz? Launashaa ejalnahu ujajan onu acə edərdik. Bəs nə üçün şükür etmirsiniz? Atharaytumun naral lati turun. odu gördünüzmü? An tum enşa'tum şecretaha em nahnu'l-munşi'un Onun ağacını siz yaradırsınız yoksa biz Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an Biz onu cehenneme yada salmak və müsafirlərin istifadəsi üçün yaratdıq. Besebih bismi rabbikal Ulu Rəbbinin adına təriflərdir. Tala uqsimu bimawaqi'in nucum. Ulduzların batdığı yerlərə and olsun. Ve innehu laqasamu law Çaş bunun doğrandan da böyük bir and olduğunu bilidiniz. İnnehu'l-Kur'anun kerim. Həqiqatan bu ehtirama layiq Qurandır. Kitabun maknun. Qorunub saxlanılan yazıdır. La yemessuhu illal Ona yalnız paç olanlar toxunur. O, alemlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Siz bu kəlamı yalan sayırsınız vatc'alun rizqakum annakum tukazzibun size verilən ruziyə şükür etməyi onu yalan saymaqla yerinə yetirirsiniz. lanaw laiza can boğaza yetişdiyi zaman entum hina ibtanzurun Həmin an siz can verən adama bakırsınız. və nəhnu aqrabu ilayhi minkum Biz ona sizdən daha yaxın oluruq. Siz isə bunu görmürsünüz. ələu la iyyakun tum geyr madinin Madam ki, siz iddianıza görə haqqı hesab olunmayacaqsınız. Və doğru danışanlarsınız, onda o canı geri qaytarım. Amma eğer o, Allaha yaxın olanlardandırsa, də ruhu və rihalanu və cennətü nəyim onda rəhmətə gözəl ruziyə və nəyim bağına yetişər əmmə in kana min əshabil əgər o sağ tərəf sahiblərindirsə və səlamul ləkə min sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun deyəcəkdir. Əmmə in kənə minəlkəddibīnəz-zallīn. Yox əgər o haqqı yalan sayanlardan və doğru yoldan azanlardandırsa, fənuzulüm min həmīm. Onun ziyafəti qaynar su olacaq və təsliyyət-ü cəxim özü də cəhənnəmdə yanacaqdır inna həzə lə huvə haqq-ül həqiqətən bu şübhə doğurmayan bir həqiqətdir fəsəbbihb ismi Rabbikəl-əzim elə ulu Rəbbinin adına تارف لرده